Ja, välkommen. Jag heter Tage Johansson. Och jag ska fortsätta egentligen med ett ord ifrån det jag tidigare har gått igenom. och Då har jag handlat om Hesekiel. och Idag ska det handla om hur en människa som överlåter sitt liv helt i Guds hand får vara med om att han får verka både vilja och gärning som man gjorde genom Hesekin. Alltså programmet idag ska det handla om överlåtelse eller en helig överlåtelse. Vi, för, vi ser tydligt i Bibeln att det män och kvinnor också för övrigt genom alla tider har Gud kunnat använda det människor som har gått in i en helig överlåtelse med sitt liv. Det är ju förutsättning för att Gud ska utföra sitt verk i en människa att hon överlåter sig. Hon blir inte bara frälst ifrån synd och värld utan hon också inviger sitt liv i en helig tjänst, i en helig överlåtelse. Jag kan bara citera här eh, först i apostlargärningarna, det 20 kapitlet. Och så alltså här står det om Paulus. Det han deklarerar med sin sitt liv. Där står det i den 24 versen där enligt 1917 års översättning. Dock anser jag mitt liv inte vara något värde för mig själv om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete som jag har mottagit av Herren Jesus att vittna om Guds nås evangelium. Jag fann också i ett gammalt minnasrop, eh, nummer ett, 2008 och i den tidningen så hittar jag den här eh, artikeln om, som handlar om helig överlåtelse. Och det är hämtade från e, Emil Gustafsons samlade skrifter vars upplaga trycktes fem gånger. Och den, den här då utkom 1949. Det är alltså taget ifrån hans samlade skrifter. Jag ska be att läsa den här artikeln som handlar då om Helig överlåtelse. Ja, vi läser där. Andens uppgift är att vinna våra hjärtan för Jesus. Men hur ofta han blöder genom vår trolöshet. Vi gråter utan skälju uppgivande och varje strävan att bli helig strandar mot bristande överlåtelse. Det trolösa badar Herrens altare med tårar, men klagar var domens Gud. Från Malachi 2. Det har, trots många heliga löften, ännu aldrig erfarit någon andens förnyelse. Och jag tror att de flesta undanbad sig en djupare frälsning om det tvegade svärdet skar till roten av deras eget liv. Nej, de har lättare för att gråta än att överlämna sig åt Herren. Och de nedlägger större omsorg på att beräkna välsignelsen än ansvaret av en helig överlåtelse. När det inte så vinner sin längtans mål att bli välsignade blir de till och med upproriska i sin ande och säger Förgäves är att tjäna Gud och var tillgagnade att vi håller hans bud och att vi går i sorgkläder för Herrens ebaut skull. Ack, människan skulle hellre dö än uppge sig själv. Hon vill hellre ge stora löften än att vara trogen i det lilla. Hon tycker mer om sången Din jag är än gemenskapen med Guds lam på den bloddrypande vägen. Var är det som sjöng Jesus jag mitt kors vill bära? Lämna allt och följa dig. Fattig naken utan ära, du ska bli allt för mig. De sjöng så som Herrens folk på andra sidan havet. Han är min Gud och honom vill jag upphöja, men Torde aldrig har känt något djupare ansvar för det liv som de lever. Kristus har många bekännare men få efterföljare. Och även du som lade allt på Herrens altare vill bevara ditt liv och tjäna Gud på självvalda vägar. Broder, varför gör du så? Menar du att även den som lovat vara herren trogen kan tjäna honom med halv och kalla I Sikems altare för Israels altare i första moseboken 35 och 1? Betala honom dina löften. Lik en brudgum som blivit övergiven av sin trolovade klagar herren och endast den som vet vad det är att med smärta föda själar kan något fatta vad denna klagan innebär. Vad ska jag göra dig Efraim? Vad ska jag göra dig juda? Ty er kärlek är så som morgonskyn och så som daggen som tidigt går bort, står det i Hosea 6. O, oh, att de hade samma nit om förbundets lagar som de jagar efter dess förmåner. Men skrev jag min lag tusen gånger, säger Herren, blev den dock aktad så som något främmande, står det i Hosea 8 och de gråter för att vinna andens gåvor men går bort till sina avgudar. Hur länge ska de gråta? Jag vet inte. Kanske hela livet. Den olydige sonen kan inte åtnjuta sin moders kärlek genom tårar utan genom lydnad. Moders Moderskärleken förbjuder henne att genom klemig uppfostran göda barnets onda anlag till hennes mål är karaktärens grundläggande och därför måste barnen känna väl hennes rättfärdiga sinnelag som hennes förlåtande kärlek. Barn mer om en tårarnas strömmar. Fast en främmande för sin moders avsikter ska de likväl en gång till sin glädje finna hur högt hon älskade dem. Det ska med ett barns tillgivenhet omfatta henne, dess mer de kommer under hennes inflytande av hennes vilja. Detta är hemligheten. Egenviljan måste brytas. Hon ger allt och begär allt. Ty han älskar dig så som en moder sitt barn. Och ni ska förstå varandra genom att äga varandra. Agans ändamål är delaktig görelsen av hans helighet. Hebrea brevet 12. Vi känner Gud genom hans eget väsen. första Korinther brevet 2. Men så länge människan inte har något högre mål än att bli välsignad så kan hon inte vara välsignad. Ty endast genom överlåtelse åt Herren kan hon bli delaktig av honom. Hon måste ge sitt eget liv till spillo för att komma i åtnjutande av Guds liv. Och att äga Guds liv det är mer än Guds välsignelse. Och därefter längtar hans hjärta som har utgivit sig själv för oss. Att vara ett med sitt folk, liksom en moder, icke gärna, kan ge något mindre än sig själv åt sina barn. Brudgummen har någonting högre i beredskap åt sina utvalda än ljuva känslor, eller vad vi kallar välsignelse. Han vill ge henne kunskapen om sin kärlek. Min vän, har du inget mer att ge honom som gav allt för dig, inget mer än dina tårar? Har du som enda från moderlivet varit hans förmål ingen större begäran än att bli välsinnad? Om han så högt värderar din kärlek att han ber om ditt hjärta, varför inte nu ge dig själv åt honom? Och krossa inte brudgummens hjärta med falska tårar, så som det egensinniga barnet grusar en moders sista förhoppningar. Sjung inte, din jag är, tills du är skild ifrån Gud. Ingen har makt över himmelens portar genom att ropa, Herre, kristen, var är du? Vi utväljer något arbete för honom istället för att helga våra liv i hans tjänst. Du vill göra något för Gud, men se till att du inte är bland dem som hindrar Guds verk genom sin iver att tala när de skulle höra. Mästaren hade velat uppenbara sig för dem, men de hade för det myckna arbetet skull ingen ro att vara stilla. Och kanske även du på liknande sätt under stundom gått ifrån din vän. De är alltid upptagna lik Marta och har ingen tid att höra förrän någon grav öppnas eller stormen tvingar dem att kasta ankar. Och många tog icke stanna för förrän Herren har tagit honom avsides där han inte hör något annat ljud än Herrens egen röst. En sån vistelse i sorgens och lidandets öken har för många skäl blivit en trolovningstid. att 2 men det som väljer något arbete för Herren gör även andens maning att helga sina liv till ett missionsbud och säger Jag kan icke väl signa förrän jag kommer ut på missionsfältet och medan de har förelagt sig själva den uppgiften att vara Herrens vittnen är det så mycket större anledning att nu uppge sin plats när de har genom längtan efter Karmels seger förlorat Herrens under vid Mjölskeppan. Nu kan de till och med av omständigheterna förstå Guds vilja, ty de har sett hans ledning i allt. Och det skulle aldrig falla dem in att Herren kallat så begåvade män och kvinnor som dem att valla getros får. Likväl har de flesta Guds män haft sin klass att genomgå i öknen skola, Och de har till och med efter 40 års studium darrat för livets tentamen. Men det går om sin tid för människan att lära hur liten och ringa hon är. Så som sjögossen är duget till befälhavare så kan ingen oerfaren hand ha dyrköpta själar utan skeppsbrott. Men är vi alltid vakna över att missionen icke ska bedrivas med vackra ord utan genom personligheter och har de unga missionärskandidaterna tänkt på att personen själv är predikanten och icke det budskap han frambär. Det händer icke sällan att unga män går och stad i egen kraft och istället för att vinna andra med nöd kan rädda sitt eget liv, som fallet var med en av Herrens egna lärjungar. Och hade han givit akt på mästarens varning istället för att ordna sina vapen, så hade han inte fallit, Johannes 13 och 38. Och hade Mose varit stilla till dess han var sin uppgiftmogen, så hade, hade även han skonat sig själv ifrån det stora nederlaget. Prediko-ämbetet gör icke-människan bättre om hon inte har någon större omsorg att tala. Till och med den som gör stora ting kan vara så långt skild från Gud att Herren säger Jag känner dig inte, Matteus 7. Därpå har vi sorgligt nog många exempel. Den andliga verksamheten är ingen tillflykt för dåliga kristna. Så som fienden riktar sina anfall mot härföraren så är i all synnerhet lärare och predikanter utsatta för djävulens och världens raseri. Om någon riskerar att förlora sin själ så är det predikanten. Så lunda är det inte missionen som helgar missionären. Tvärtom behöver den som ska utgå på missionsfältet vara helgad. Och Guds ordning är alltid denna helgad och sänd. Gud verkar och vi arbetar. Inte tvärtom. Därför är det inte frågan om vad du ska göra utan vad du ska vara. Hans eller din egen. Den som inte är hans verkar sitt eget verk och de är säkert få som vandrar i förutberedda gärningar. I Fesebrevet 2 och tio. Men helhjärtad överlåtelse åt missionens herre gör den ringaste mission uppbygglig. Den som gör allt för herrens egen skull förses närmare Gud, föres närmare Gud genom att tjäna honom. En känsla av heligt ansvar gör människan allvarlig. Ett tredje hinder för Guds verk i våra hjärtan är att vi under strävan att få mer av Gud inte ger mer av oss själva. Kristus har ingått så nära gemenskap med oss att vi är lämmar i hans kropp. Det nya livet mättas av en påträngande livsfullhet, såsom allt inom naturens värld, men vi ska aldrig få mer av Gud om inte han får mer av oss. I mån som han äger oss äger vi honom. Källan måste ösas med tomma kärl. Själen kan vara uppfylld av Gud så långt som hon själv är tom. Vem önskar inte att bli välsignad och uppfylld in till all Guds fullhet? Vi formligen hungrar efter att kunna säga Allt ditt är mitt. Och medan allt är oss skänkt som hör till liv och gudaktighet så är det Guds vilja att välsigna alla sina barn. Men vi ska aldrig komma till erfarenhet av Guds fullhet förrän vi kan att säga allt mitt är ditt. Utgångspunkten för ett gudomligt liv är det självuppgivande som dessa ord innebär. Allt mitt är ditt. Min person, min ära, mitt inflytande, mina rättigheter, min tid, mitt liv, min vilja, mitt blod. Allt är ditt. Johannes 17:10. Den som vill komma till erfarenhet av att vara så som inte ett havande och dock allting ägande får inte ha sitt liv kärt. I varje punkt där människan lever sig själv är hon oberörd av Guds liv och den finaste form av egennyttan är en om en skattskyldig amalekit som ständigt oroar själen. Men endast anden utransakar hjärta. Endast Herren känner djupet i vår själviska natur. Endast kännedomen av hans kärlek kan föda heliga beslut i våra hjärtan. Du frågar, hur ska jag vinna hjärtats renhet och bli ett kärl Överlämna dig helt, obetingat, sådan du är åt Herren. Vad har ledet att göra för att bli ett kär? Överlämna dig åt krukmakaren. Hur har min penna kunnat meddela en persons tankar till levande väsen? Hon endast vilade i min hand. Jag verkade och hon arbetade så, ej så som av egen kraft utan behärskade av min vilja. Så helt beroende av mig har hon varit att det skulle icke falla någon av mina läsare in att fråga om jag använder F eller J-pennor. Och likväl kan jag inte undvara henne. En överlåtelse åt Herren utplånar all egen berömmelse. Vi är inte endast svaga, vi är intet. Och likväl kan Herren inte undvara oss. Hans hjärta utväljer oss och vi måste bli hans. Ty änglar tager han sig inte an, utan Abrahams ser. Tager han sig an. Ja. Det var alltså en artikel ifrån från Vad är det? Eh, från 2008. Nummer ett. Så var den här artikeln införd av Emil Gustafsson. Han är ju känd för förkunnare- och eh, han levde verkligen i en helig överlåtelse. Det spelar väl också just hans sånger. Och Jesus, och Jesus mitt hjärta intag. Och fräls mig så helt från mitt själviska jag. Hans liv och gärning, den blev kort men intensiv och rikt. Jag tror han... Eh, Lådde inte ens 40 år. Utan han fick kämpa med en någon magsjukdom. Men det är så att hans gärning var då över. Och han fick använda sin tid här på jorden till att bli en till att bli så rik och så underbart i sin det här med helig överlåtelse, det är någonting också som en engelsk förkunnare, André Murray, den heter på norska full övergivelse, alltså full överlåtelse på svenska. Och han eh, tar upp i, det här, i den här boken eh, hur Gud verkar i en människas liv när hon överlåter sig helt. Det finns några rader här. Ibland eh, så skriver han om tre ting som eh, har att göra med en helig överlåtelse. För det första är det ett ett, att Gud kräver det. Och eh, för det andra, att eh, det är Gud som verkar fram att det blir ett överlåtet liv för oss. Att Gud verkar fram vilja och gärning när vi eh, överlåter oss till honom. Och för det tredje... Så handlar det om att eh, då vi är redo att ta det här steget. Så sörjer Gud för att han kan förverkliga detta hos oss. Ja det är ju några rader här. Jag ska be att läsa från den här boken. Och då är det handlar om det, eh, det andra avdelningen om det här med överlåtelse. Du kan läsa där. Samtidigt får du översätta det till, så gott du kan till svenska. Ja, det står. Men för det andra. Gud inte bara kräver det, men Gud vill själv göra det. Jag är säker på att det är flera som säger full överlåtelse innebär så mycket. För en liten tid tillbaka så fick jag ett litet brev där brevskrivaren säger jag har gått igenom så många prövningar och så mycket lidande och det är så mycket av självlivet som fortfarande är kvar. Och jag vågar inte tanken på att uppge det helt. För jag vet att det vill förorsaka så många vanskligheter, alltså svårigheter och så mycket smärta. Akko och ack att Guds barn har sådana tankar om honom, sådana svåra tankar. Gud ber dig inte om att ge en fullkomlig, fullkomlig överlåtelse i din egen styrka eller med din egen viljekraft. Gud är villig till att verka det i dig. Läser vi inte, det är Gud som verkar i oss, både vilja och verkar efter hans goda behag. Tro att det är den eviga guden själv som vill komma in i ditt hjärta för att städa ut det som är galet. För att övervinna det som är av det onda och för att verka det som är välbehagligt i hans ögon. Gud själv vill verka det i dig. Frågan är alltså, har vi tro för att Gud kan det? Men genom en helig överlåtelse där vi oreserverat har överlämnat allt åt honom så har Gud givet detta efter. Att han kan verka detta fram vilja och gärna. Eh, Oswald Chambers heter en förkunnare, också engelsman. Han skriver också i sin andagsbok här om överlåtelse. Jag tror vi hinner med också eh, det som står i den här andagsboken. Ja, Jesus har visat oss på vilka uttryck kärleken till honom ska ta sig. Älskar du mig? För mina får på bete identifiera dig med mig när det gäller intresse för andra människor. Inte låt mig identifiera mig med dig när det gäller dina intressen. Första korinter 13.4-8 beskriver kärlekens karaktär. Det är guds kärlek som kommer till uttryck. Min kärlek till Jesus visar sig rent praktiskt. Allt annat är bara sentimental jargong. Trohet mot Jesus Kristus är det gudomliga verk som försoningen åstadkommer i mig genom den heliga ande. Han utgjuter Guds kärlek i mitt hjärta och den kärleken verkar effektivt genom mig vid mina kontakter med människor jag möter. Jag förblir trogen mot hans namn även om alla förnuftiga fakta skulle tyda på att han är en lögnare som inte har mer makt än morgondimman. Överlåtelse innebär att inte vara bunden med något eller någon förutom... Herren själv, men ändå inte var likgiltig för tingen runt omkring. Jesus var förunderligt väl insatt i det vardagsnära, men i sitt inre var han ändå löst från det och vänd mot Gud. Likgiltighet inför yttre ting tyder ofta på att man har en hemlig stark bindning till just det ting som man håller sig borta ifrån. En lärjunges lojalitet ligger i att i sitt inre vara koncentrerad på och öppen mot Herren Jesus Kristus. De män och kvinnor som Herren sänder ut på uppdrag är helt vanliga människor med undantag av att de lever i den överlåtelse till honom som den helige ande letten fram till. Ja, den frågan får vi föra vidare. Har du överlåtit ditt liv åt honom? Har du framburit dig själv som ett levande offer? Heligt och levande åt honom. Då begynner ett underbart verk i ditt liv. Och du kommer att få uppleva att för den som överlåter sitt liv åt Gud. För den finns det inga gränser för vad Gud kan göra i en sådan människa. Vi får avsluta där för den här gången. Men... Det är väl den grundtanken vi har som vi möter hos de gudsmän som har tjänat Herren att de har upplevt detta med en full överlåtelse. Gud besigna dig som har lyssnat på återhörande.